127. Religia epocii bronzului, zăul cerului și strămoșii. Începând cu dinastia Shang, 1751-1028, suntem considerabil mai bine informați. Ea corespunde în mare proto și începutului istoriei antice a Chinei. Epoca Shang se caracterizează prin metalurgia bronzului, apariția centrelor urbane și a orașelor capitală, prezența unei aristocrații militare, instituirea regalității și începuturile sa, scrierii. În ceea ce privește viața religioasă, documentația este destul de bogată. Se dispune de o abundentă iconografie ilustrată mai ales prin magnifice vase rituale de bronz. Ormintele suveranilor, pe de altă parte, ne aduc informații în legătură cu anumite practici religioase, dar mai ales nenumăratele inscripții oraculare, incizate pe oase de animale și pe carapace de broască testoasă, constituie o sursă prețioasă. Nota 2. E vorba despre o metodă de divinație destul de răspundită în Asia septentrională. Se pune întrebarea se încălzeau prin ardere oasele sau carapacele, iar ghicitorii interpretau forma crăpăturilor. Apoi se înscriau întrebarea și răspunsul lângă fisurile formate. Închei nota. În fine, câteva scrieri posterioară, de pildă Carta Odelor, numită de Cal Green Free Jew Text, conțin multe materiale vechi. Să adăugăm totuși că aceste izvoare ne informează numai despre unele aspecte ale religiei din dinastia Shang. În primul rând, despre credințele și ritualurile clanului regal. Așa și pentru epoca neolitică, mitologia și teologia ne rămân în mare parte necunoscute. Interpretarea documentelor iconografice nu este întotdeauna sigură. Cercetătorii sunt de acord în a recunoaște o anumită analogie cu motivele de pe vasele de ceramică pictate de la Yang Shao, precum și cu simbolismul religios al epocilor ulterioare. Nota 3. Salamandra, tigrul, dragonul, etc., încă în uz în iconografia și arta populară chineză, sunt simboluri cosmologice atestate deja la sfârșitul neoliticului. Închei nota. Hen Tse interpretează conjunctura simbolurilor polare ca ilustrând idei religioase în legătură cu înnoirea timpului și regenerarea spirituală. Important, de asemenea, este simbolismul greierului și al măștii Tao-Die, care sugerează ciclul nașterilor și renașterilor, lumina și viața țâșnind în întuneric și moarte. La fel de remarcabilă este îmbinarea de imagini antagonice, șarpele cu pene, șarpele și vulturul, etc., cu alte cuvinte, dialectica contrariilor și coincidenția opositorum, tema centrală pentru filozofii și misticii daoiști. Vasele de bronz reprezintă căsuțe urnă. Forma lor ribă fie din ceramică, fie din prototipurile de lemn. Admirabila artă animalieră de pe vasele de bronz a avut foarte probabil drept model gravurile din lemn. Inscripțiile oraculare ne dezvăluie o concepție religioasă care fusese absentă sau insesilă zabilă în documentele Neoliticului, în special preeminența unui zeu suprem ceresc, Di, domnul, sau Shang Di, domnul cel de sus, Di comandă ritmurile cosmice și fenomenele naturale, ploaia, vântul, seceta, etc. Acordă victoria suveranului și asingură bogăția recoltelor sau, din potrivă, provoacă dezastre și trimite boli și moarte. Lui Di îi se aduc două feluri de sacrificii, cele din sanctuarul strămoșilor și cele aduse în plin câmp. Dar așa cum se întâmplă și cu alți zei cerești arhaici, cultul său indică un anumit declin al primatului religios. Di se dezvăluie ca îndepărtat și mai puțin activ decât strămoșii spiței regale și se aduc mai puține sacrificii. Dar el este singurul care este invocat atunci când e în joc fecunditatea, ploaia și războiul, cele două preocupări de bază ale suferanului. Oricum poziția lui Di rămâne supremă. Zeii ceilalți, ca toți ca și strămoșii regali, îi sunt subordonați. Numai că strămoșii suferanului sunt în stare să mijlocească pe lângă Di. Pe de altă parte, numai suveranul poate comunica cu strămoșii săi că cel este omul unic. Nota 4. Expresia eu omul unic sau poate eu omul cel din tâi este atestată în inscripțiile oraculare. Închei nota. Suveranul își întărește autoritatea cu ajutorul strămoșilor săi, credința în puterea lor magico-religioasă, legitima dominație dinastiei Shang. La rândul lor, strămoșii depind de ofrandele de cereale, de sângele și carna victimelor aduse ca sacrificiu. Nota 5. După cum remarcă Kisli, cultul strămoșilor a reliefat seminția regală ca sursă a autorității religioase și politice. Doctrina mandatului cerului, considerată de obicei drept o invenție a dinastiei Zhu, își împlinde rădăcinile în teologia epocii Shang. Închei nota. Este inutil să presupunem, așa cum gândesc unii savanți, că, întrucât cultul strămoșilor era atât de important pentru aristocrația stăpânitoare, el a fost apoi adoptat treptat de toate straturile sociale. Cultul era adânc implantat și foarte popular încă din epoca neolitică. Așa cum am văzut, puțin mai sus, el făcea parte integrantă din sistemul religios, articulat în jurul noțiunii de ciclu antropocosmic, al celor mai vechi cultivatori. Preeminența suveranului, al cărui strămoș inițial era considerat ca descinzând din Di, a dat o funcție politică a acestui cult imemorial. Suveranul aduce două serii de sacrificii strămoșilor și lui Di și altor zei. Uneori, serviciul ritual se desfășoară pe parcursul a 300 sau 360 de zile. Cuvântul sacrificiu desemnează anul, pentru că ciclul anual este conceput ca un serviciu complet. Acest lucru confirmă importanța religioasă a calendarului care garantează revenirea normală a anotimpurilor. În marile morminte regale de lângă Ani Yang s-au găsit alături de schelete de animale numeroase victime umane, jertfite probabil pentru a-l însoți pe suveran pe lumea cealaltă. Alegerea victimelor, însoțitori și servitori, câini, cai, subliniează importanța considerabilă a vânătorii, vânătoare rituală, pentru aristocrația militară și elanul regal. Nota 6 nici. Autorul atrage atenția asupra motivelor animaliere, tigru-cerb, în decorarea vaselor din bronz. Adăugăm că este vorba de animale emblematice, purtătoarele unui simbolism cosmologic și inițiatic destul de complex. Închei nota. Numeroase întrebări consemnate în inscripțiile oraculare se referă la oportunitatea și șansele de succes ale expedițiilor suveranului. Ca și locuințele, mormintele împărtășeau același simbolism cosmologic și îndeplineau aceeași funcție. Ele erau casele morților. O credință similară ar putea explica sacrificiul uman cu ocazia construcției clădirilor, mai ales a templelor și a palatelor. Sufletele victimelor asigurau perenitatea construcției. S-ar putea spune că monumentul ridicat servea drept nou trup pentru sufletul victimei dar se practicau sacrificii umane și în alte scopuri și asupra lor suntem mai puțin informați. Se poate presupune că se urmărea înnoirea timpului sau regenerarea dinastiei. Cu toate lacunele se poate descifra liniile mari ale religiei în epoca Shang. Importanța zeului celest și a cultului strămoșilor este evidentă. Complexitatea sistemului sacrificial, strâns legat de un calendar religios și a tehnicilor divinatorii, răspune existența unei clase de specialiști ai sacrului, ghicitor, preoți sau șamani. În sfârșit, iconografia ne dezvăluie articulațiile a unui simbolism cosmologic și soteriologic, totodată încă suficient lămurit, dar care pare să anticipeze principalele concepții religioase din China Clasică.